У вільний від занять час Магда теж ставала підсадною качкою у жіночому бараці. Одного разу поляк, який побував у бункері і чудом звідти вирвався, впізнав Пауля в бараці і встиг повідомити про це новим в'язням, учасникам Варшавського повстання. Першої ж ночі Пауля зв'язали-побили, врятував його залізний організм. Після цього випадку начальство вирішило використати Пауля з його напарницею на новій роботі. Ми судили їх іменем польського і радянського народів. Я оголосив вирок російською мовою, гардий зачитав польською, його боєць за дорученням обох загонів проказав по-німецькому останнє тод. Гроза працює на фюрера. Павлову, є можливість через правдивого влаштувати грозу на роботу в кро. Якщо дозволите, зроблю це негайно. Голос. Голосу. Грозу влаштувати в кро. Завдання – повна легалізація. Використовуючи легальне становище, добути дані про гарнізон Кракова-Сосновця. Негайно доповісти, ким він там буде працювати, його обов'язки в КРО, хто його начальник, хто і які документи йому дасть додатково. Як буде організований зв'язок із ним? Жду виконання завдань, поставлених перед вами раніше. Перевірте правдивого і блискавку ще раз. Радіоживлення через правдивого. Павлов. Гроза більше місяця регулярно зустрічався з Отманом у кав'ярнях і ресторанах Кракова і Кшишовіце. Удавали щирих приятелів, яких, крім випивки і веселої офіцерської компанії, нічого не цікавило. Потім сідали в автомобіль Отмана і вирушали за місто провітритись. Отман був хитрий, обережний, Остерігався підслуховування навіть у власній машині. Забирались у хащі, і тільки тут починалася ділова розмова. Про всі зустрічі Гроза мені систематично доповідав, кожним донесенням правдивий підтверджував свою кличку. Працював Отман багато і акуратно, з німецькою пунктуальністю збирав і передавав розвіддані про першу і четверту танкові та про 17-ту польову армії. Ось деякі наші донесення центру у ті дні. Павлову правдивий повідомив. Штаб 17-ї армії в Охоцимі. Склад армії. 59-й стрілецький корпус. Штаб село Недоміце. 11-й мотострілецький корпус СС. Штаб Лібуша. Склад 59-го корпусу. 371-359 піхотні дивізії, 544-та фельдгренадерська дивізія. Склад 11-го корпусу. 78-ма і 546-та фельдгренадерські дивізії, 208-ма і 96-та піхотні дивізії. Дислокація дивізій у радіограмі номер 76. Павлову. Повідомлення правдивого. Дивизии 17-й армии занимают такие ділянки фронту. 371 й от Вислы до Радумышль-Велький. 359 й от Радумышль-Велький до Дембиций. 544 й от Дембиций до Недзяда. 78 й от Недзяда до Фриштака. 546 й від фріштака до Осек. 208. Від Осек до Дукля. 96 від Дукля до поляни. Голос. Через кілька днів Ольга передала в ефір Павлову. У полон взятий Обер Єфрейтор Пленкер Юзеф. Радист штабу 59-го корпусу. Згідно із його зізнаннями. У склад корпусу входить 359-та, 371 544-та Гренадерські дивізії. Командир корпусу генерал Горіх.